محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ašhedu an la ilaha illa Allahu vahda u la šarika lah. Wa ašhedu anna sejidlana wa nabiyyena Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallimu alaihi wa ala ali i tajibin at-tahirin. Wa ala s-sahabati il kiram i ajma'in radu allahi ta'ala alayna wa alim ajma'in thumna amma Njega oprosti uput Njemu se, njemu se utječemo zma naših duša i od njih naših dijela. Koga on uzvišeni svojom dobrotom i milošću uputi na pravi put, njemu nema zabluđivača. A koga on apsolutno pravedni i plemeniti ostavi u zabudi, njemu nema upućivača. Svjedočim i tvrdim srcem i jezikom da je uzvišeni Allah jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava, jedan jedini je i nema sudruga ni u čemu. I svjedočim i tvrdim da je Muhammad sallallahu alaihi wasallam njegov, robi njegov poslanik. Neka su najlepši blagoslovi i salami na njega, na njegovu plemenitu porodicu, ashabi, sveslepenik i njegovog sunneta i putu sudnijeg dana. Amin, rabbi lalamin. <coughs> Nakon toga, draga moja bratia, i vjernici, poštovani Allahovi robovi, svaki čovjek na ovom svijetu <coughs> se trudi da postigne sreću. Želi da bude od srećnih da ostvari taj osjećaj sreće i zadovoljstva dok živi na Dunjavuku. Sve kategorije nudi, i imućni i siromašni, i ugledni i oni koji nemaju veliki stepen, rejtinge i ugleda u društvu. Svima je apsolutno cilj da usreće sebe na ovom svijetu. Međutim, oni se svi razlikuju kada je u pitanju Definicija sreće, šta je to uopće sreća, također se razlikuju i razilaze se kada je u pitanju metoda ili način postizanja te sreće. Pa tako neki od njih misle da je sreća u gumilanju što više dunjaločkih dobara, drugi misle da je sreća u tome da se čovjek u potpunosti preda zadovoljavanju svih svojih fizičkih i materijalnih potreba, odavanju raznih poroka itd. Drugi pak misle da je sreće u tome da čovjek postigne veliki ugled i rejting u društvu itd. Međutim, niko od ovih, braćo moja draga, ne osjeti trenutak sreće u svom životu. I nema osjećaj sreće u svom srcu. To zato što slijede pogrešne puteve do postizanja do postizanja sreće. Sreće, braće moja draga, je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, u izražavanju ibadeta Allahu gospodaru nebesa i zemlje. Jer je uzvišeni Allah stvorio svakog čovjeka sa potrebom, duhovnom potrebom i sklonošću da obožava nekoga, A ukoliko ljudi ne ispune tu potrebu obožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, onda oni imaju tu prazninu u svojoj duši i pokušavaju da je popune na različite načine, ali ne dolaze do pravih do rezulhata. Spominje Dr. Mohamed Al-Arifi, poznati učenjak i misionar u Saudijskoj Arabiji, da mu je pričao o njegovih kolega, zanimljivu priču. Kaže, taj misionar, kaže razbolio sam se teškom kolešću da sam morao da idem da se liječim u poznatoj bolnici u poznatoj bolnici u Britaniji. Kaže, kada sam ušao tamo, saznao sam da je to bolnica u kojoj se liječe samo državnici, veliki ljudi, službenici itd. i tako dalje, imušnji koji imaju veliki, veliki, veliku sumu novca i tako dalje. Kaže, došao je jedan od vrstnijih strušnjaka u toj bolnici. I kada ne je vidio, primijetio je da sam jamustina. I kaže, ti si mu stiman sigurno. Rekao sam jeste. Kaže, moram da ti postavim i iznese moj problem i moju situaciju koju ja osjećam u svom životu. Rekao sam bujno svakako i nadam se da ću ti pomoći. Kaže, ja sam čovjek koji imam puno bogatstva. Imam diplome, imam a, veliku funkciju u društvu. Putovao sam dilem svijeta. Kaže, odavao sam se radnim porocima, znovanju, svojih strati i tako dalje. Kaže, ali ja u svom srcu osjećam takvu tesko, teskobu i tjesnoću i toliko se ružno osjećam u svojoj duši i u srcu da sam, se, da sam posjećivao duševne lekare, odnosno liječnike, da mi iznađu rješenje za moju situaciju i nekoliko puta sam pokušavao da izvršim samoubijstvo. A on mu kaže, dobro, postavit ti nekoliko pita. Kaže ovaj učenjak. Prvo kaže, kada hoće da zadovoriš svoje oči, šta radiš? A on kaže, ja gledam lijepe prizore, lijepe stvari, idem gledam lijepe žene i itd. Dobro, kaže, kada hoće da zadovoriš sluh, a, osjetilo sluha, šta radiš? Kada slušam mirnu, tihu muziku i itd. Dobro, kaže, kada hoćeš da zadovoriš osjetilo mirisa, šta radiš? A on kaže, pa mirišem lijepe mirise. Dobro. Kaže, sada ti postavljam pitanje, šta misliš, ako hoćeš da zadovoliš, primjer, radi a, svoje oko i osjetimo oka, da li slušaš muziku? Kaže, ne, kako da slušam muziku, a kada hoću da zadovoliš svoje oko? Kaže, dobro, kada hoćeš nešto da slušaš lijepo i da zadovoliš svoje ugo, da li gledaš lijepe prizor, tako da? Kaže, ne, nikako, kaže, to je nepoimljivo, jer za oko, za svako osjetilo, postoji poseban način zadovoljavanja. Došli smo do cijela. Ti pokušavaš svoje srce da zadovoliš pogrešnom hranom. Ti hraniš svoju dušu i svoje srce materijalnim stvarima. Tvoje srce potrebu ima, izgovori šehadet. La ilaha illallah muhammedu rasulullah i da učini sezdu Allahu subhanahu wa ta'ala. I da se pokori svome gospodaru. A on kaže daj mi knjige o islamu. Ja ću da prihvatim islam. Subhanallah. I primio je Allahu učinu. Zato, braćo moja draga, moramo znati da je sreća, pravi osjećaj sreće se može postići jedino ukoliko čovjek ovu duhovnu prazninu koju je Allah stvorio u svakom čovjeku zadovoljna na ispraven na pravi način. A to je, kao što rekli Pokorno pokornost gospodaru nebesa i zemlje i da čovjek uredi svoj život onako kako on wa to, traži, to traži od nas. Spomenut ćemo sada ove prilike još nekoliko sebeba ili razloga koji čovjeka direktno vode do postizanja ovog velikog cilja u životu. Prva stvar jeste vjerovanje u Allaha i činjenje dobrih djela. Allah je vraćao, zagarantovao onome ko vjeruje u njega i čini dobra djela da će mu dati lijepim životom da živi na dunjavu kod. Men amila saliha minkum min zekeren au unfa, wa hova mumin, kaže Allah, ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena. A usto bude vjerovao, fena nuhi ennehu hayatem pagibe. Zaista ćemo mu dati da živi lijepim srećnim životom. I za to vraćamo draga, Zato vjernici osjećaju tako zadovoljstvo i sreću dok se pokoravaju Allahu ala, koju ne bi dali za sva dunjaluška blaga. Rekli su dobri prethodnici pobožnjaci. Pazite, obratite pažnju na ovu izraku. Kaže kada bi vladari i silnici i bogataši znali kakvu sreću osjećamo u svojim srcima dok se Allahu pokoravamo. Kaže poveli bi rak protiv nas da nam otmu to što imamo u svojim srcima. Ali to se, braćo moja dragane, otima. To se ne može oteti. Ono što imaš u svom srcu, zadovoljstvo i vjeru, to ti ne može niko oteti. Možete poniziti, možete maltretirati. Ali vjera iz srca ne može nikada da izvadje osim ukoliko se čovjek odnetne od Allahove vjere ili zasluži Allah, da mu Allah isčupa odnosno izvadi i to zadovoljstvo iz njegove, iz njegovog uh, srca. Zatim također, govorili su pobožnjaci, kada bi stanovnici dženneta bili toliko zadovoljni i srećni, kao što smo mi srećni dok li obavljamo namaz, dokle obavljamo namaz, dok se Allahu dželja va'ala pokoravamo, to bi im bilo dovoljno nagrade u džennetu, u kući spasa, u vječnoj kući spasa. Spominjemo Imama Ibn Qayyim rahimehullah ta'ala za njegovu situaciju, Osman o, o profesor ili imam i šejh Ibn Taymiyyah rahimehullah ta'ala koji se borio cio život za svoju, za istinu i borio se protiv svih vrsta zabluda do te mjere da su ga vrlo često i zatvarali na bilaile hak, dakle bespravno. Kaže i pore toga što je bio proganjan, mučen i protjerivan, kaže on je ipak bio čovjek široko grudan i čovjek koji je bio uvijek radostan i veseo. I kaže, kada bi nas dunjalu koji u životu snašla neka potištenost, mi bismo otišti kod njega, on što bi počeo da priča, to bi se otlonilo od nas. Toliko je imao čovjek, dakle, vjere u Allah, sreću i iznoboljstvo u svojim prsima, odnosno u svojim u volima. I on je govorio, opravite paži još na stvar, govorio je na dunjalu ku ima džennet, Na dunjavuku ima džennet. Na ovom svijetu ima džennet. I kaže, ko ne uđe na ovom svijetu, svijetu. neće ući na obećari džennet na ahiratu. Subhanallah. Na dunjavuku džennet, da. Na dunjavuku ima džennet. I ko ne uđe u taj dunjavuški džennet, neće ući ona onaj vječni, obećani džennet. A koje je to džennet na dunjavuku? Kažu, to je ivadat. <coughs> obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i pokoravanje Allaha subhanahu wa ta'ala onaj ko se ne pokori Allaha onaj ko ne izrazi ibad na dunjavoku braću neće ući u vječni obećani džennet kod Allaha subhanahu wa ta'ala na vječitom svijetu aheretu i zaista ovaj učenjak zna šta priča kada je rekao da je ibadet na ovom svijetu džennet zaista Je se oni koji se nalaze u krugu u krugu ibadeta i držanja i ibadete pokornosti Allahu osjećaju lično stanovnici mađneta i osjećaju zadovoljstvo koje nema niko ostavnika zemlje osim muslimana osim onih kojim koji su za tako, tako tako dakve deklarisali zato obraćam moja draga mi treba u svojim ibadetima u svojim ibadima, u svom namazu, u svom postu, u svom zekatu, u životu, u odnosima. Jer sav život je ibadet koga isprano svati dok čovjek radi i tako dalje u ime Allaha da prehne svoju poru, sve je to ibadet. Trebamo da osjećamo zadovoljstvo, posebno u ovim duhovnim, dakle, ibadetima, kao što je namaz. Moramo osjetiti slast namaza, jer onaj koji osjeti rampu slast ibadeta i, i pokoronti Allah subhanahu wa ta'ala, nemoguće je da ostavi na jedan trenutak, dakle, obavljanja ovih, ovih velikih, dakle, tužnosti. Također, od stvari koje čovjeka čine svećnim na ovom svijetu jeste, jesu svakako, jerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala određenje, Je zaista čovjek koji vjeruje u Allahu subhanahu wa ta ta'ala određenje, lakše mu je da prebrodi iskušenja na koja nailazi, na koja nailazi na ovom svijetu, a zaista je život pun iskušenja i pun neđača i pun teških i lakih dakle, trenutaka. Zato kodjer jedan od razloga ili sebeba koji čovjeka čini sretnim na ovom svijetu jeste spominjanje Allaha Spominjanje Allaha jezikom i srcem, da spominješ ozvišenog Allaha stano i neprestano, kada god nadeš slobodno vrime, da Allaha subhanahu wa ta'ala spominješ, da dok se nalaziš u autu, dok je putuješ, da spominješ gospodara nebesove zemlja sa rječima La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, ali da zaista te riječi izgovaraš u pravom smislu riječi i da razumiješ šta one je ida se nađe totalna saglasnost između tvoga srca onoga što nozi u tvojom srcu i onoga što ti što ti dakle izgovaraš Kaže odlišen je Allah subhanahu wa ta'ala: "Hal ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikri Allah vjeruju, smiruju, kada Uh, kada, kada zikre, u zikri spominjanja Allaha uh, la bi zikri laj tatme inul kolug, a zaista se srca smiruju kada se Allah subhanahu dala spomene i kada čine uh, zikr, sjećanje na Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nema sumje kaže Rasulullah sallahu alaihi wa sallam da neka, neka teškoća, tuga, žalost uh, tako dalje, uh, uh, i da kaže sledeću udovu Allahuma inni abduke ibn abdike ibn emetike Gospodaru moj, ja sam tvoj rob, ja sam sin tvoga roba i sin tvoje robinje, moja kika ili moje čelo je u tvojim rukama, za mene je tvoj sud pravedan, za mene je tvoj sud pravedan, molim te svim tvojim imenima koja si ti samoga sebe nazvao ili si ta imena objavio u svojoj knjizi, ili si podučio nekom od svojih stvorenja, molim te da učiniš plemeniti Kur'an prolećem moj, moga, e, e, moga srca i svijetlom moga srca i prolećem u rabija koljubina i prolećem naših srca, kaže Rasulullah s.a. ko kaže ovaj zikr i spomene Allah s.a. Ta na taj način uzvišeni Allah čemu tu tugu koja a, ga snašla zamijeniti radošću, radošću i veselem. Molim Allaha da nas učini, braće moja draga, od onih koji srećno žive na ovom svijetu, koji osjećaju ljepotu života na ovom svijetu, koji Allahu koji se Allahu srdučine, koji sa Allahu srdučine pokoravaju, koji su ušli u ovaj Dunanoški džennet, a što je zaista veliki razlog يَا وَلِيّي نَدْوِشْتَاي دَأَ چِ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ تَعَالَى تِ إِسْتَرَوْنِيتِي تُنَانُشْ كُوجِنَّتَا بِيْتِي إِسْتَرَوْنِيتِي ڤِيچِيتُوغ ڤِيچِيتُوغ جِنَّتَا نَأَخِرِتُُو نَ بُودُوتْشِنْ سْڤِيِتُُو بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ثَانِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ آيَاتٍ ذِكْرِ الْحَكِيمِ قُلْ مَا Uh, volendom dileo hutbe, ukratko ćemo se osvrnuti na mjesec ibadeta nalazimo se u najodabranijem mjesecu u mjesecu koji je zaista s pravom nazvan mjesecom ibadeta neki učenjaci kažu da je ramazan sezona ibadeta mi dobro znamo mi a, dobro znamo šta znači riek sezona posebno kada je u pitanju a, kada je u, u pitanju ovo međunaroski odnosi Iran i tako dalje jer se svi u tome nalazimo jer ljudi se za ovo dunjaloške dakle, sezone puno pripremaju, pa a, se trude da pripreme dobru robu, da iznesu dobru robu na tu sezonu, jer se u se, u, najbore, u toku sezone najbolje prolazi roba i ona se a, najbolje ima cijene i itd. i najviše se proda. E Kažu učenjaci da je Ramazan sezona ibadeta. Zato što uzvišeni Allah wa posebno nagrađuje za ibadete, a to je naša roba, Post je naša roba, naši artikli, namaz je naša roba, učenje Kur'ana. To je ono što mi gospodaru nebesa prodajemo. I zato trebamo svoju robu što ljepše da uredimo i da u što ljepšem obliku je Allahu subhanahu wa ta'ala, pošaljemo i uputimo kako bi on subhanahu wa ta'ala primio tu našu robu, kako bi je primio i nagradio inša Allahu najvećom cijenom. A znate šta je cijena koju Allah subhanahu wa ta'ala radi za ovu robu? cijena koju Allah daje jeste dženet. E, zamislite, kaže moja draga, koliko zamislite koliko je onda potrebno da bude ta roba savršena, lijepa, iskrena, čista od svih primjesa, a, pretvaranja i tako dalje, da bi Allah dželle ti dobro platio tu robu, a to je dženet. Ta cijena je dženet koji je prostran koliko su nebesa koliko su nebesa i zemlja. Braćo moja draga, iskoriste ovaj Ramazan, iskoriste prije svega da ispostimo, da ispostimo ovaj mjesec, onako koje Allah subhanahu wa ta'la te otraži od nas, jer zaista je post ibadet koji direktno Allah uđelevala priblišava, i to je ibadet koji zaista čovjeka vodi do bogobojaznosti, do velike stepeni u vjeri i duhovnosti, zato iskoristimo ove dane. Uh, i budimo od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala počestio da poste onda kada mali broj ljudi posti ržava i ržava Allah subhanahu wa ta'ala ibala. A znate, rođe moja draga, samo odlučnost, samo trebamo biti odlučni i zaista Allah subhanahu wa ta'ala olavša. Kada čovjek ne bi jeo ovoliko, primjera radi ban Ramazana, ručak ne bude spreman, večera itd. Vrlo često čovjek, dakle, digne paniku u svojoj kući, ali Veoma veći period u, u toku Ramazana čovjek ne jede, ali osjeća neku, neku puninu dakle u svom srcu i u svom žludcu. Dakle, ne osjeća toliko vlad kao kada ga osjeća van Ramazana, kada ne jede dakle, redovno one svoje obroke koje dakle, jede. Zatim također iskoristiti, braće moje drage, da klanjane pedljeni namaza. Nemoj ti zastaviti namaze, jer zaista je opasna situacija i opasna je okolnost da čovjek postije neklanja. Opasno je da li će uđeši Allah Suman opcije primiti taj post jer je namaz temer Islama temel vjere ne da izostavljamo namaze također ko je omogućati ko je dakle moguće namamo da snovi zaista a, živite u, u društvu gdje se puno radi da je ko je omogućena klanja namazu džematu nekega klanja jer je namazu džematu veoma vrijedni također ispuniste braćo moja draga da učite što više kuran je robom ovog mjesec učenja kurana i ščitavate kuran kozdan na srpskom na ko ne zna na na bosanskom neka ščitava prijevo značenje kurana I neka svoju porodicu uposlimo, neka se promijeni situacija u našim kućama, neka se osjeti miris Ramazana, iako je to veoma teško, ali ovakva vaša organizacija, iša Allahu Teala, u ovim neverničkim društvima, to nam ovakšava da osjetimo miris Ramazana i atmosferu Ramazana koju, iša Allahu Teala, kojih inshallah taala vjernici stvaraju oboživala da je u ovom posebnom u ovom posebnom mjesecu molimo subhanahu wa taala da nas učvrsti molim allaha tjela, da nam primi dobra djela molim njega uzvišenog da pomolni islama osimane a svakom mjestu molim njega uzvišenog da se smiluje svima nama da popravi naše stanje da popravi naše stanje stanje naših ljudi žena ćerki i sinova i uh, našeg naroda, i svih muslimanskih naroda, da po društava, stanje družtava, gdje god muslimani žive, gdje god oni žive, izvajiste Allah subhanahu wa ta'la, toho kādar, kādar Allahumma izzal islamu al muslimin wa dilla shirkia wal mushritin wa dhammila ʿadādīn, ya qawinju, <much ziehen> ya aziz, <ya, much medicine adults> اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وليعلا كلمتك يا قوي يا عزيز اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم ايا محول الاحوال احول احوالنا الى احسن حال اللهم يا مقلب القلوب الروسة. ثبت قلوبنا على دينك انك هو يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا المسلمين اللهم ثبتنا على طاعتك الى يوم نلقاك يا كريم ويا الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَأَقِيمُوا